Euh, donc ce soir, on vous propose euh, une répétition publique, donc on accueille la compagnie Choka de Julien Corbino euh, qui a travaillé avec Laeticia Chevelli pour proposer euh, le programme la, la pièce euh, Néoc. Au niveau du son, on ira après si c'est bon. je Julien Corbinó, eh, neok sorkuntza eh, lanaren eh, zuzendari artistikoa zara, errepika publiko bat izan da miarritzen, eta huartu naiz, errepika publikoetan interesgarriena bereziki publikoarentza dela ez. Eh, hor, dantzaren gibelean dagoena, eh, koreografia bat idazten denean, eh, zer transmititu nahi izan den, hor, azalpen gehiago izaten baititugu? Bai, egia da, izan dira uh, galdera hainitz publikoan eta benetan, uh, benderi ustez ikusgarriaren gaia ez da erresa edanik zeden haipatzen uh, dugu bizi organikoa eta gure sartzea da um, gure Eusko Aderiko kotirun gorri pertsonaia alde batetik eta beste alde batetik ere kimika edo kimikaren uh, modeloak erraiten den bezala uh, zientzietan Et ba, là, il y a beaucoup d'autres publics. Il y scène. Il nola a un peu d'intérêt, il y a un peu d'intérêt, de la chorégraphie. Il mais sur une phase du spectacle, où on est plus sur euh, un moment un petit peu de, de danse, euh, un peu de danse incantatoire, de danse magique. Voilà, donc ça c'est le caractère magique du personnage qui, qui est ressurgi. C'est lui qui est qui a la main sur ce qui se passe au niveau du cœur de la matière. C'est comme ça qu'on l'a vu notre personnage. Je crois que dans la compagnie, il y a une compagnie, il y a une compagnie, il y a une compagnie, il Bai, bai, liceo liceo batean, eta ba, nire forma akuntza izan da kimikan, eta fizika ere bai, erakaseteko hori bai, erakaseteko izan da. Aspaldiko ametsa izan da, kimika eta dantzaren arteko jolas bat e, egitea. Bai, bai, eger haiteko, bai, nahi nuen duela... Mm, Hiru laurte, ez dakitz, noiz no, no hasi ginen. Banuen buruan, uh, idei bat egiteko kusgarri bat, edo mm. dantza ikusgarri bat, kimika erabiliz. Eta ere, ba, nahi nuen buruan ere, eta Letizia rekin, Letizia cheverri koreografoan, nahi nuen ere ber egin, jadandik uh, uh, egina izan den ikusgarri bat, kotilun gorri uh, pertsonaia den inguruan. Eta beh, Letizia kerran duet, zerretik ez biak batean egitea eta eta medaso or hortik ateratuta da idea. Hortik sortu da neok neok hitzak ere kimikatik baduen larik e zerikusia neok da hiru eran neo kotilone berria eta neo organic chemistry <gaino> voilà irrealitateko pizkat zientziarekin uh, Eta berkideleik bergiratzen dutera amintzidea da. Olida, olida. Garazi Garzia dantzaria zara, hemen proiektu hontan e, aritu izan Bi urteko lan baten emaitza da. Azken bi urtetan ere egon zara, e, sorkuntzalan. Bai, hasieratik egon naiz eta bai, bi mila eta hogeian yeah. hasi ginen iminatorieko uste dut eta ordutik lan eta lan ibili gara. Bueno, covidarekin erdian eta koreografoaren koreografoa e, ordun egon zen ere, orduan nor piskat gelditu ginian baina betirantzan. Bai, orotara e, bederatzi edo zenbat dantzari dira? 10 gara. Mai Am, Am, bai. ordu korean ama eta taulan beliatzi. La batuntan, be atsi saneng, dira. den ditu. Koa ta toujours eh, ah, vois, de respiration alors tu dois être beaucoup plus dans le pas <coughs> que dans le dantzari e ibilbide ezberdinak izan dituztenak, ezta? Eta erranduzu hemen eh, soka dantza konpainean eh, profesionalizazioako <coughs> bidean diren eh, dantzari horiekin ari zaretela lanen. Biak badida, badida dantza di profesionalak, intermittentsu spektakle eta baita ere, bilakatzen aldi dituen dansadiak dansadi profesionalak preprofesionalak Ela zimi du asko euskal dantzen urratsak ere presentzia dute hontza gainean baina errango dugu ba bata bestearekin elkarlotuta direla, ez? Bai, hori lan handi bat izan da justuki puzle bat, bezalako bat ez egiteko. Ez egiteko zati batzuk gar, e, dantza gari beste zati batzuk euskal dantzakoak. eta benetan, e, dantza bakar bat egitea, dana e, amankomunean jartzen eta em, azkenean euskaldantza dantza izan da Materiala erabili duguna gero e, dantzagaraikidean e, ba sort, e, dantza sortzeko eta batez ere hori euskal dantzako urratsa hartu eta dantzagaraikidean nola sartu bilatzea. Euskal Iautirietako pertsonai bat haipatu zu kotilungorri, pertsonai nagusia dena. E, kotilungorri ez dugu tra, jantzai tradizionalekin ikusiko. Bai, ez dugu ikusiko beraz uh, taulan um, kotilungorri tradizionala. Baina ala ere ikusten da benetan bere berezitasunak. Alde batetik uh, bere jantzietatik. Etortzen diren uh, bere zitasunak. Eta ere, bede... Bede mm, mm -hmm. um, iza era, izateko moduan. Hori da. da. Mm -hmm. Adibidez, kotirun gorri, gure kotirun gorri da magikoa, hori, uh, edera. Uh, eta ere, mm -hmm. bezikimaite du joztatzea, uh, jendeekin, iauterietan ikusten da. Joztatzen da, jendeekin, aurrekin, eta abar. Eta Francesc, hile trefaz ezue. Eta hori ere, labili dugu gure ikusgarrian. Eta eta pentsatzen dut, sentitzen dela. Beraz ez da ikusten uh, figura tradizionala, ala ere, be bede, berezitasunak, sentitzen dira bederen. Eta akimikara itzuliz, kotilun gorri pertsonaiaren bidez, hasiran eh, aipatzen zenun eh, materia bizidun, horren misterio, Ah, Azaleratu nahi izan duzu, edo? Eh? Iaute dietan, uh, kotirungorri uh, pertsonaiak du um, buztan bat, eta uh, buztan horrekin jootzen du, edo joztatzen da, just, da beste jendeekin. Baina buztan horri esker, fertilitatea sortzen da. Eta fertilitatea da materia bizi duna. Bait. Beraz, hori erabili dugu, ere? eraikitzeko, pixka bat, pertsonai bat. Azkenean, fisika eta kimikaldetik badakigu bizia nola dabien, baina ez dakigu nola sortu den. Eta orduan erabiltzen dugu kotxiluna, biziori agerrarazi balu bezala, orduan duan berak, berak alde batetik fisika sortzen du bizia agerrarazteko. Hori da ikusiko duguna batez ere sentitu nahi izan duzuna ez eh, ba, ba. publikoa? Berezik da, da, berezi da sentitzeko. Uh, publikoak ez du ulertuko, gure elbudua ez da ulertaztea publikoa di den dena. Guk gure aldetik uh, badakigu, kor korregrafoak eta dansari igusiek, dakite ze dansatzen duten, ze momentuan eta zertarako. Eta no, nola lotu aden gaiari, uh, ikusgarriaren gaiari. Uh, momentu honetan ha, haipatzen dugu kimika, momentu honetan kimikaren, ez materialen uh, materiaren energiaz, edo, bon, uh, baina publikoa, elburua el ez da jakinaraztea publikoari. Ez, <laughs> elburua da... Baina ez da fizika klase bat izango? <laughs> Baizik eta hori izan da guk erabili duguna e, lan egiteko eta, eta dantza sortzeko, eta gero bakoitzak e, dakan sensibilitatearekin edo dakien gauzekin eta horrela, ba, na, nahi duena eta eta gehien ateratzen zaioena hori ba, hartuko du, ba, gauza batzuk agian ariangalduko ditu eta berdin dio, bakoitzak gustatzen zaioena eta... Bai, bai? E, eta hori ba, da, bai, eta... Berba da, elburua da, euh, emozioa xortaraztea sientziarekin. Eta nik uste dut posible dela. Eta hori da interesgarria ere. Zerren eta ez dugu pentsatuko zerbait uh, interesgarria den uh, emozione bat uh, xortzeko. Baina nik pentsatzen dut, baiet, emozionea xorten alda Zer nahi ekin, ez dakit dola erran, eta erabili dugu ere, uh, lotua da, erraten eh, dudan Primo Levi dazla den uh, obra bat, zen uh, eta Primo Levi idazleaz idaz bat zen, idaz bainan kimika di, eta hori jendeak ez dakit, uh, fin bat zuak dakite, ben, Primo Levi, kimika di bat, eta kimika, kimika di handi bat. Hemen eh, gaur errepika publikoan jantzi gutxi ikusi ditugu, baina eh, estetikak ere garrantzia du eh, ikuskizun hontan koloretsua izango da, jantzi ikusgarriak ere izango dira. Ba, segun ze aldetan, eh, Ikuskizunaren parte makroskopikoetan hau da kotxilunarekin eta horrela, hor bai eukiko ditugula ba, jantzi gorriak eta bizkat koloretsuak, baina materiagarenean hau da alde mikroskopikoan, parte mikroskopikoetan, hor e, ideia zen batez ez ere ba, hori e, ez izatea, gu e, pertsonak ez izatea, baizik eta materia partikulak. Orduan hor, e, koloreak badira ba marroiagoak, bizkat, erdi marroi, grisak, halakoak. Ongi da. <laughs> Dik argibideak izan ditugula, horain esan duzue emozioen bidez e, elarazin nahi duzuela batik bat, e, musika, e, jantziak, dantzariak horri zanen dira, miarritzen lehen estrenaldia, e, Zenako bide eman nahi dioza ikuskizun honi eh, daten aletik edo eh, zabalkunde atletik eh, beste herri zonbaitzutan ere ikusi ahal izango dugu edo? Momentuz ez gure eman aldi bakarra izanen da, gero ikusiko dugu, fenplazerrikin gure atletik. Baina momentuz bai, eman aldi bakarra. Eta bauzu egune bat? Ere, baita ere, bai. Soka web gunea eta bat dira informazio guziak gainean. Ba Bat mireskar handi bat bihoi eta bestar.